Kantuz, kantu. Euskal Kultura Erakundeak babesutako emankizuna. Horbainak izeneko lehen diska plazaratu eta urtetara bainate gerabide kantariak geldialdi alibakoitzen izeneko diska plazaratu berri du elkarrezigioarekin. Diska berriuntako promozio horrian irakurri dezakegunez, denok komunian izaten ditugun gogo eta sentimendu ugari biltzen dira lan berri honetako amairu kantu sotilletan izan ere, bainatek hitz egiten baitu gainditu beharreko oztopoen aurreko ausardiaz, maitasunaren beharraz naturarekiko loturaz edo eta gizakiarekiko elkartasunaz beti ere bizitzaren alde egin dezagun bizitzan barna egiten dugun geldialdi bakoitza indarrak era balia dezak Ba, baina bideren diska hunen ondik norakoa zehia betzeko, baina tigera bire bera, dugu gurekin, kaixo arratsaldeon. Kaixo harratxaldeon. zen muzabiltz? Osondo, zer oso bai. bat emen egotea. Iragan astean, ez, aurkeztu zenuen zure lanberria donostian, mm -hmm. e, Elkar zigi joarekin plazaratu baituzu zure azken lan, eta Elkarreko Angel Baldesek errantzuen e, Euskal Herrian azken bost urteetan jaiotzen ari den belaunaldi berriko musikaria bazara e, Nola hartzen dituzu eso que tsabe. Bueno, atzutan igual <gülüyor> los chapis, padre, bai bai. Bueno, beraik, esaten baute, mundua, itzoyek, beraien esaten badute, azkenian mundu handurtan urtea da eta politia da hit horiek beraien aldetik. Hiru urte iragandira zure lehen lana pralzaratu zenuenetik, eh bainen musika munduan lehen urratsak noiz eman emaitzen dituen. No zara? Ba, bueno, txikitan e, asin izan e, pianua pixkat ikasten eta horla herrian eta gero haman ba, lau bat urtekin edoia gitarra gitarra hartu nuen eta, eta gitarra kotzen hasi nintzenetik, hor hasi nintzen ja bueno, experimentatzen eta kanta, kantaren bat egiten eta gero talde, bueno, gula, rock, heavy taldetan ere nintzen amazazpi eta bueno, nik uste hemeretzi gero em, Soinu, soinu teknikari ikasketak asketak egin ditu un estatubatuetan eta handik bueltan baina xin nitzan proiektua lantzen. Bakarkako ibilbidea hartzeko beharra ere sentitzen zenuen? Bai, azkenian taldeak ere gaur egun ez da oso erresa talde bat mantentzea eta taldeki de guztiekin ondo ondo ematea eta eta aurrera ematea. Ordun ni garbi neukan egin irula zeozer neria, ba, luzerako eta Azkenean, normala da ba, bakuitzaren egoera hangatik edo, edo lan hangatik edo ikasketan hangatik ba, norbaitek utzi beharra, ordun zure proiektua denean ba, beti daukazu bueno, norbaitek ustean badu, nire pasaz daiteen bezala, ez, lehenko diskoko musikaria bakarra dago orain diskontan, Ordun ba, bueno, ba egoera desbereinen aldatzen dira eta bueno, proiektuak aurrera jarraitzen du. Talde bat sortzen dezunean, ba, askotan E, batzuk uste maudute, ba, praegituak aldizena horra irian, eta hori da nahi zunanik, nire praegitu egin. Zuresku, egotea da. Hori da. We. Eta hastetik eh, izan ere konposatutako komposatutako eh, kantuak baitira guztiak, mm -hmm. zuk idatzi duzu, zuk grabatu dituzu kantuak, eta horrek erakusten du eguneko egunean, eh, ba, elara zi nahi duzuna? Ba, bueno, sa saiatzen nahiz, ez? Eta Lampillo da agenean, baina baita ere ematen dizu ba askatasunazuk zure, zure tempoak markatzeko eta zuk ba, bueno, nik idazten joete naiz, gero taldearekin lantzen dugu eta grabature ba, nik egiten da aldegun martxan ze. Azkenian ez gea ontatik bizi et, inor, ordun saiada denak juntatzen saiatzen, ordun azkenian nik estudi bateko itzak lana errazten du. Ba egin bueno, dezakeu bateria holea libre edo kanasteo bat hartzen dugu, grabatzen dugu bateria, horrengoan Bajoa eta horre lapiskanaka egiten juten gara. bestela laba zailago izango zen, komplikatu goa izango zen. Uh -huh. Alde praktikoa beraz, gile ma. Bai, Zonba. bai. bai, bai eta ekonomikoa azkenean, eh? zure, zure kontua egitea. Ba, azkenean, eh? De, ordu behio sartzea euskazu, ba, ekonomiari begiratu gabe. Uh -huh. Ba, zure lan e, berriko kantuzun behitzu entzungo ditugu gaur, e, diska irekitzen duen kantualekin, haian abiatuko genuke gaurko itzulea, indar berri bat, deitzen da zure kantuak konta iguzu. Zer, nahi e, zinai izan duzun piezauntan? Horneukan ba, buruan, pertsona bat gu izian dana, eta sentitzen dana bagauzak egiteko guekin, eta, eta mundua, bueno, indar, indar batekin, indar hondi bat, eta aurrea dana positibotasunak eta aurrean egiteko indarbatik uste transmititzen dula kantu horrek, ez? Rolio, rolion hori edo edo kemenori bai. Tegera biderekin ari gara solasean kantuzkantu emankizunean. Gaur, ba, binatik gerabideren bigarren lana, eh, baitugu izpide, geldialdi bakoitzan izeneko eh, diska plazaratu berri baitu elkarzi giluarekin. Entzun berri dugu lehen kantua eta erranendu goroar aski em, positiboa dela, eh, zure lana bizitzaren alde baikorra eh, gainezarrena izan duzula diska honetan. Bai, bai, kanta, kanta askotan dago hori, ba, kemena edo indarrari buruz, eta bai, nik uste nire egoerare pixka bat ba, zait, bizitzaren momentu on onbat, honbatianago, eta pozik eta hori transmititzen dulan nik mm Horrela -hmm. lan egiten duzu, e, luma hartzerakoan e, inspirazio diturria izaten da e, egunerok basentitu eta bizitzen duzuna? zagit sentitzen dutena dan eh uste dal, batzutan igual e, irakurtzen duten zerbaitek edo, edo, edo pentsamendu batek has dezake kantabat baina gero eh ze ikuspuntu daukasun o, e, gai horri ba, zure bizitzako momentuak ere modu batea edo bestera bate ikusi dezake ez zure ordun bai gaia bera momentuena bera oso desberdin kontatu eitekla eta kasu hontan ba Bueno, alde pozitu horrekin kontatu ditut ez. Esan duzu bakargako ibilbidea hasi zenuela, e, orain e, ba urte, zonbait zirri urte, lehenen diska frazaratu zenuela, aldi ontan aldiz talde zinguratu zara, e, e, esango dugu ba musikariak ere izan dituzula onduan zerrekarri dizu eta e, musikariak. Bueno, lehenengo diskoan ere eukin un talde bat, eh? kontua da e a sortzen egon momentuan bakarrik negoen eta gero a bestia sortuta nitunean ja osatu non taldea mm. eta eta gero egin den diskua eta hau berriz basiratia talde bat ne onorun beste perspektiba batetik legiten da lana ez e, bestea ba kantagen ditun jakin gabe oso ondo nora eramango zit ene nik nik idea hori nun ba, gero aurrera go talde bat e, lortu eta grabatzea baino beznekin da lortu alko nun eta bueno pizka torneon espek ba, expectativaen Eta hontan berriz baia proiektua martxan zegon, orduan eman nahi nun bigarren pauso bat zan eta horren euskantaldeki da, ba ere ilusio zeuden eta eta izan da beste beste goera bat azkenean. Ondan izan dituzu David Etura, Matxoa Janburg, Peio Ungorrotxategi eta Gorka Urra mm -hmm. ezagutzen zenitunak, asfaltitik. Ba Gorka Urra elengo diskotik dago eta Eta besteak, bueno, pehiok e, lehenengo diskuan ere usteet bide hiru kantatan tekladua grabatu zituen. Eta bigarren diskontarako bai ataldean daude. Eta mat, e, bera esaten dit bere izena, bere izena gizk esaten ditela hori unu, eskertzen ditu zuek. <laughs> zuek esaten nila mat esan behar diot. Mat esan behar diot. Bai, esan behar mat eta, eta David sartu zian ere bai diskontarako. Mm -hmm. Ba, zure lanarekin segituko dugu, amairu kantu horotara horkitu izango ditugu e, zure azken lan honetan, irurtetako lan sutxuaren emaitza bada edo ezakite, aspalditik zenituen kanturiek ere hartu dituztu diskara ekarri? Eh, ez, pare bat neuzkan edo horreko diskuakin batera horre erdi bukatzeko daula eta besteak jundi naiz e, ba, irurte hauetan ia eta eta grabatzen bai. Bigarren mm -hmm. kantu zengoko no? du? Da... Numinus. Bai, Numinus, eh? Ba, bueno, Numinus. Au da bi kantado de Olaer izen raro chamar batekin Numinus eta beste akustikoa dancata batek, katalepsi. Eta honen bueno, historia, eh au eh venir un articulo bat, eh hits hits esanahi eh, zuten hitzekin, bueno, hitzak ez eta horain eh, bat hitzak saltzen zian, bai esanahi berezia ta horik zain hau, etako bi eta Numinuz berezik esan egin izun esperientzia eh, bueno, ia ia oso edo bueno, gauza bat ia beldurrean ematen dizuna, baina era berean ba, atrakzioa sortzen dizuna, ez. Eta, eta nik irudikatu eta hau kantan ba, norbaite ba, zion, eh, hamildegi baten onduan balego bezala, ba, nik eh, irudikatzen honen bat egitea eh, parakeidaz batekin edo horreko bueno, traje berezia hauekin ez egan, egan egiteko. Eta momentu hori, horre ba, hameldegin onduan daude eta saltoen behar dute eta zirrara hori. Ez. Eta beldurera ematen dizu, baina aldi berian horre ba, zirrara bat Eta nik uste, hori ba, transmitu nahi izan dut kanta honekin. Eta da, izan, izan da gainean lehenengo, lehenengo xingela. Mm -hmm. Bantzuko. Baitzuko. Bartzakona, oiu batean arizaideika Arrizkuaren mugak abetasunak Liluraturik nauka Ez, ez, ez da eromenak Gidatzen hauen zena Entzun dugu nominuz eh, kantua, baina tigera bideren aurkitu orkitu alizango duzena, horren entzun dugu, emakume eh, bat zure ondoan kantuan, no, nor da? Bai, hemen e, koruak egin zituen lidien sausti, izeneko e, neska bat, berak eskaibitz taldean kantatzen du, uh -huh. eta uno, placer bat izan zen. Bai. bai, kolaborazio derra. Bai, bai, bai. bai. Mm. E, Ez da kantu bakarra nintzuna duguna, e, beste kantu zonbait zuten ere? Bai, aritaz, bai, lehenengo kantuan ere egiten ditu koruak, eta Eta aurreintxe buruz e, ez da egitezaten, eta bai, e, mundua edarrago kantan, kantuan ero bai. Mm -hmm. e, estilo aldetik erranen dugu ba, anitza badela, e, eta funky, folk, pop erritmo ekin jolastu e, izan zara? E, ba, e, bueno, neri berez pop rocka edo ateratzen zain, naturalen, baina bai saietu gara beste estilo batzuk ere. Azkenean ez da fank puro edo norbait fanka jotzenen batego ba, igual ez da ezagitz, ez isengo baina bueno, bai ikutsu batzuk eta folk ikutsu batzuk ere bai eta nikuzte politxa dela beste, beste estiloekin kolastea eta pizka bat, ba zure azkenean da estilo hori zure zure trenora ekartzea, ez. Mm -hmm. Eta ze alda ikusten duzu? Lehen diskatikona, zu nola? E, ikusten duzu zure buruan nola? E... Garapen bat ikusten duz alde hortari? Ba, nik uste da usartu nahi zelda gehiago pixkabak jolaztea, eta bestia zen, ba, bueno, geleleengo gehiago nire munduan, ez? eta hemen ba, baita hitz aldetik eta zai, uste da usartu nahi zelda ba, pixkabak gehiago jolaztea eta beste gauzekin esperimentatzea, eta bueno, politia izan da. Bai. <gülüyor> Moran ondutako Ikas gain ez beteta Apaina paindarama Eluen mozoroa Jaea Biluzten denea egia zalea Susgando Bertugal corria Bekine ni energia Skuerki intsa se controvesia Guardarik mm. egin gabe Pirra azmatzen zinela Esan zen idan baina Mozorrotruke utxan Gauea Bili usten denea Egia zalea Estuzugan eta prozesua ere ezberdina izan da alde hortarik? Bueno, grauak eta kantzekoak diaz, kenian hor e, du pilo bat eta, eta lan pilo bat eta bai, momentu bat oso, unego horrak bai, zaten eh, bai. duzuna, bukatzeko gai izango izan. Baina, <laughs> bai, bueno, bai, a, gero de, distantziakin e, ikusten dezunean e, demora pasatzen dela, baina, bueno, ikusten, gauza honekin one, gelitzen gela ozaiatzen gala. O, gala uh -huh. Amairu kantu kantuala ere gutxi? Ez ez, luze, luze izan da, abi, notatu dut, eh? ganez, izan dut, urrungoa ustez izango gara segidu zazpi, eta <laughs> niko, bai. Baina zungo beste kantu bat, hemen behar ba, diulne ezberdinak proposatzen ditugu, zera nahiko zen entzun horai? Urrungoa bestia, ba, mundu edarrago izan daiteke, bai. Mundu edarrago. E, Abesti honetan ganea, hau aseran erdi reg baina ez gero nikusten, da azkenea, bueno, pixka batola, barroio soul, edo, bueno. Au, acho que tan esa laguntzen ditela kantuaren bueno, produkzioan edo aise, bueno, bion artean egiten dugu pixka bat, nondik eramango dugu kantu bat eta eta au bere gitarrak a buelta bere gitarrago, korrituta zaion gitarra hauek eta piska kantak bau, forma politxartu. Lehenengo letrak batozta gero musika edo alderantziz. Normalia musika egiten dut, eta melodia eta gero horri letra jartzen diot eta gero, bueno, taldean lantzen bai. uh -huh, dugu bai. Baiztsungo dugu. Mundo lá, é bravo. Garai luneta. Escura tu o dungo e Kartuta genituen gen ituen era Badator almauna bada torgalditzerik ez dago elurri gara scelta sone di begia dugun aldakera den una sera mundoa lekuen Giratu alboa Giratu ingurua Da urrunera Anyurdina daura Heri eginestugun Ondartze dan Badat orgelditzenik ez dago elurri gara Jiltasunetik Deia dara herora tudu Alda que daré una sierra mundo a da heli-hali heli bakoitzean eh, lana hobekio ezautzen ari gara gaur, baina gerabideren eskutik ere ba, atzeko lana eta ba, bere hibilbidazere zertxo behi gehiu jakiteko gombidatu baitugu honat. Errandigu zu em, ba, zure dizkau pozitiboa badela alde baiko horri erakutsina izan duzula, kemena, ausardia maitasuna, elkartasuna, alako balore akelarazi nahi zenituen diskan e, munduak ere alako mezuak behar dituelako. Bai, bai, bueno, e, niri horrelai daztia eskatzen zian, eh? baina bai, beharrezkoa bada, bueno, ikusten dugu nola ikusten daiko garbidea nola joazten gauzak, eta ezagit nigo, oera ikustea batzutan kostatzen zait, eta baina bueno, bintzat, e, pentsamendu aldetik bintzat zaitu beharria, ez ingustez. Musika, korretarako ere, balio duzuretzako tresna baliagarria da musika? Bai, bai, e, tresna baliagarria. Ez gaur egun ematen zailon, ez da git, e, batzutan e, planteatzen du. ez da git, e, gizartean zehera egin duenen, ze, bueno, azkenian hemen ere beste arra askotan bezala basaltzen dira multinazionalak eta bere produktua hartzera eta orduan, Batzutan iritzen zaio horren kontra egitea oso, oso ez da ez da ja imposibleadala, es. Baio, bueno, da zerbait pertsonala, es, gure barruko gauza da, ba, bueno, guri ondo sentiratzen diguna eta ordun ba bueno, norbait identifikatzen bada, ba guretzakoia hori uh -huh. oso nada. Ora indizkatera berria da, eh? beraz emendi gutxi ere zuzenekotan ikusiko uh -huh. zaitugu lana, ba, zuzenean defendatzen, hala ere uharrazon baitzu izan dituzu dagoeneko indizka uniburu ez edo izan dituzu jo hartsunek bueno, zerbait bai, aurkezpenean eta bara, ora, bueno, e, e, ba e, batzuk, eta en bueno, zerbait bai. Orainche hasie da ordun. Ba bueno, en e, dugu eta gauza hauek ba laguntzen dute fiska ta suseneko agnoski mm. bai, hostira lontarna ziko gaia susenekoekin zuz, eta Hostira lontan non egon ezarete. Ba, Tolosa neon goera, bon uh -huh. aurrera, eh Xabi San Sebastianekin batera, berak ere disko berria aurkeztuko du eta bueno, ikuste gago osa politia izango dela. Bai, zer dutan? A Martertitan. A lontan non. E, eta eh dagoeneko hitzorduzun baitzurutuak dituzu edo? Ba, zerbait, ba, bai gero eh og, urrien 20 hemen Irunen Urdanibia Plazan e, Mec Festibal edo izango da eta hor mm. lehenengoa egunean egongo. Ra, Egon gogera, e, katapultaren bidez, katapulta, bueno, horten katapulta nautatu egizan geha, eta beraik aresia laguntzen guntzen erroa, e, pixkat kontzertuak lotzen eta. Eta, gero, oita zazpian, e, donostian, e, Kutxakulturklua tabakalerako e, aretoan. Eta, gero, daukau, azarroaren iruan, e, bila honako e, zinean, gure aretoan. Eta, bueno. Aiz arretea. Hori da, bera taldean, ez? Bai, konzertoa baik denak taldearekin, bai. bai. bai. Hori da. Osongi, bazken aurreko kantu bat entzun naiko genuke gero eh, segituko dugu, ez uzeneko etara begira ere zehaz modituzun jakiteko durango kazokan uh -huh. izan supusatzen dut, eta zurekin harremanetan jartzeko ere ba, gaur egun eh, internet munduan, munduan bai. eh, norberaren burua ezagutarazteko baleio ezberdinak baitira eh, horren ingura mintzatuko gara, baina Agen geldialdi bakoitzen izeneko kantua entzungo genuke, diska mm, ba, izenburura ekarri duzu, mm -hmm, e, geldialdi bakoitzean zer mm -hmm. kontatzen diguzu kantu honetan? Ba, bestia bera da, irudikatuet norbait bidaiatzen, ez? Eta, eta bidaiatzeak duen, e, ba, batzutan sortzen duen, mm, be, denbora guztian bideatzen gelditzeko mm, sortzen zaigu nahi hori, ez? Igual hor gaude bidaiatzen, ez? Bueno, geldialdi bakoitzean, ba, baitareba hasiera berri bat izan daiteke eta mm -hmm. eta hoy va azkenian da hori gelditza mm -hmm. mangcho uru ugaratu. Esan dizu estatu batuetara joan zarela, uh -huh. ikasketak egitera. Estatu batuetako taldetara begira e, jartzen zara Euskarerriko gaur egungo musika taldeak segitzen dituzu? Bai, bueno, hango taldiek asko egia da hor, baude ma ba, kantautore batzuk eh ba, Jome Ravidez edo Eimuslee ta baude jarraitzen dituan artista batzuk eta euskal musika zerbait ere bai, bai Egia da kostatzen zai topatzean ere nere gustoko musika hemen, baina daude talde batzuk e, e, izakigardena, edo beti jarraitu ezan ditu daan, e, mm -hmm. betzakit Omikil Urdangarin edo Xabizan Sebastián Bera gauza gauza interesgarriak itin dituztena eta guztatzen zaidatzen zaiten txutiare. Bai. Mm -hmm. Proposamen berri bat ere ekarri nahi zenueen? Bueno, ez dakit, e, hori nire aldetik esatik nik egin dut eskatzen ditena, niri gustatzen zaiten musika eta Ni que eh, ditudan musikarioiek ba, nahi nuke bere, bere pareko musika egin, ba, ez? Ba, mailaran. Baino, ba, nire ni di. entzuten ditudan talde tatti dator, azkenian hortik ba, entzuten dute musika eta gustatuko li, egitea gustatuko litzakeen musika batzuetan, oraindik falta zaite, eh? Daikit hori, bueno, denbora, ustez, ba, ukatela, ta... Bueno, ortara i vicino, hori ez dala, ni es bucatzen, ez beti nahi du zu hobeto egin eta. Mm -hmm. Beste reu, benpecoza Azure, azken lanarekin orain, e, zuzenekoetan arituko zara, esan duzu mm hostia -hmm. lontan bonberenean e, ba izango zarela, badituzu beste bi irudatak ere, Durangoko azokanea e, izango zaituko? Ba ez daukat, oriendik, e, ba egit hori elkarrikoak arik direla mugitzen, azokaneon hona naiz, gero hau txenean, oriendik ez dugu lotu eguna, ez da egitea eduken aukera oriendik. Ba. Mm -hmm. Eta, e, iparraldera ere, etorriko zara? Ba, guztatuko litzaiek, horreindik eh? ez daukagu ezer lotuta, baina norbaitek edo, entzuleren batek, edo badaukaba lasai idatzi dezake guri. Edo, bai. mm -hmm. Zuekin harremadetan jartzeko justzukiz nora jubarko nuke? Ba, ba bueno, nisare usteetia uzitan nagola bueno, e, web horriare badaukagu, e, bigerabide.com eta gero Facebooken, bigerabide, bigerabidekin Bigera ez, nahez? ba, Instagram, ba, Twitter... Orduan, e, gauza haietan, zartutan ba, hau, ez igual behar bezain beste, baina bon, ba, gauzak jartzen eta bat, mm -hmm. eguneratzen. Errandibuzu taldearekin arituko zarela mm -hmm. zuzenekoetan, e, diskatik zuzenekoetara ez dugu aldaketarik nabarituko? Ba, e, beti, izan beti, izan. beti, notatzen da, gosaiatzen gea diskoaren, diskora hurbiltzen, baina egia da diskoa grabatzen aukera daukazula da, bai gaur e, gitarraren bat gehiago sartzeko edo mm. edo bueno, gauzak eh pizka gehiago betetzeko etapa intzeko bela. beti bada e, ez desde que soy laua, baina bai, bai, nikuzte zuzeneko egia da, baita ere komentatu ni nun e, orain gure bateri hole izan dana e, David Etura diskoa bera grabatu du, baina orain e, bajan dago eta ordu neongo da, ausutzeneko etan e, Ros, e, berako gazte bat, mm -hmm. beha ordezkatzen eta baina, bueno, solan una egiten ari da. Eta bai, azkenean diskoaren esentzia hor dago, e, igual ez da hain apaindua izango, baina baina nik esentzia ikusiko da, bai, eta Eta bueno, gero aurreko diskoko kantaren batzuk ere sartuko ditugu, eta Bai, sus Zenegopolice dise modu. hartzen duzu? Eh? Areto itxiak nahiago izaten dituzue eh, kanpoan baino edo berdin. Eh, kanpoan hostioso politada da kontuada, ba, kanpoan e, jendea inguratzea, hola e, ba, joa izan den egun eventu handi xagoetan batzuetan ez bad oso izen handia, ba, azkenean egiten duzu zo moduko bat eta egia da ba leku itxi batean normalean ba, lagunak eta ezagunak eta eta zaleren bat joeten dala eta ordun egoten dan giroa berez da politagoa da eta jendea girtu go sentitzen duzu. Uh -huh. Nun ibelzan saeta gehien bat Gipuzkoan. E -gipuzkoan? Bai, gehien bat Gipuzkoan, gipuzkoan. hemen inguruan egia da e, kostaten zaigu. E, guireke gaude baina egia da ez da ez da la ba, ba, bost zama pertsonako talde bat mugitzea eta ba, Ba, ...kondizio minimo batzukin azkenian, eh? Eta ez, ez da ez da arresa, baina bueno, ireki ga hauteta espero dugu a ver disconekin ba ukeragai dian eta badaukao muiltzia, ba bai ba, parraldetik eta ba, iba, nafarroa banafarroa edo hemen inguruan eh e, Bizkaia ta hala Ba, zure lan berrienarekin geldituko gara gaurkoan edo zein saltokitan eskuragarri duguna eta mm -hmm. pentsu dut ere kontzertuetan ere salmentan ba, gureko e, eta, bai. mm -hmm. eta ara ba, bainat guztionekin geratzen gara azken kantu bat ekin buratuko gaurkoan gure emankizuna eta agian ez dakit e, utxik egiten ez dizuna izeneko kantuarekin edo beste batean? Bueno, nahi igual guztatuko litzaik dizkoaren azken kanta bera mm -hmm. mai, horre ere Ez da Ez da izkia, Ez da ekia, bai, horrek abestu du e, Sara Azurzak, horre e, gaina berak estrofa bat ere kantatu du eta oso abesti berezidea nik uste politxea eta ta nik uste diskoa eta, bueno, saioa izte kore oso politxea dela. Bai, Bae. zer kontatzen diguzun da? Baina, baitasun e, kantaba da. Baina, uh -huh. ba, plazer bat izan da? Berdin, zoi mila esker, gombidatze eta, eta zabaltzen laguntze gati. <laughs> mila ba, esker zuri, zanungi. está aquí Der está uzkantu, Euskal Kultur erakundeak babesutako emankizuna.